Imetimia saa 7 dakika 20 katika studio zetu za radio Isangalani zito hapa jijini Bujumbura sawa na saa 8 na dakika 20 jijini Dar es nchini Tanzania. Hujambo mimi ni Ronald Newsen niku karibisha katika taarifa ya habari. Kwanza miongoni mwa habari tulizo kuandaa. Zoezi la usajili wa pikipiki na baisikeli jijini Bujumbura kuregerewa kisa liligubikwa na kasoro rukuki waziri wa usalama amekosoa. Tanzania 1000 za sukari kuingizwa nchini Burundi kutoka ugenini ili kujaribu kuziba ombo la bidhaa hiyo linalo oh, inalooshuhudia hivi karibuni. Na huko Tanzania wabunge vinara wanawake 19 wachama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kwa ufupi kuvuliwa ubunge. Kuna haya biashara kadna nyingine mpinzwa msikilizaji mitambo inaongozwa na Erika Uimana punde ni habari kamili leo isanganiro ni kiboko yao habari kamili zoezi la kusajili pikipiki na baisikeli zisizotumiiwa katika biashara ya kusafirisha abiria na mizigo Lirigubikwa na dosari chungu nzima waziri wa usalama amefichua hayo arhamsi katika mkutano na viongozi tawara wa kutathmini, na mna zoezi hilo livyo tekelezo wa jirveni la kobucha ameleza kuwa katika ripoti waliopewa mnaidadi kubwa ya viongo hivyo vya usafiri. Thomas Krize anatafsua kwa kesuwa na moize misago. Icheki, Ripoti iliyopatikana iligubikwa na dosari, dosari nyingi mno. Dosari hizo zilituonyesha kwamba kuna watu ambao hawataki kuna mjiwetu unakuwa sawa katika masuala ya usafiri. Wanahaja avurugu, kwenye idadi ya wale waliojisajilisha jisajilisha tulikuta idadi tuliyopewa pewa na waleo usika na zoezi hilo ni pikipiki alfumoja mianane kuminatatu. Na beskeli za kunyosha Misuri alfu kumina tatu mia saba, kumina moja Na pikipiki ndogo maarufu jeo kuki alfu tano nane Sote tunashika tka mji huu Vyongozi wa utawala mko hapa Tulizane vyombo hivi vya usafiri vipo hapa jijini Bujumbura, Au ni vile tulivyo sajili hapo awali Tupu hapa kama vyongozi wa utawala Tutafute kinachofu chama nyuma ya idadi hizi kisha tuchukue hatua bada ya kujua yanayofichama nyuma idadi hizi tumaze kutorora na mkwa, kwa upande wa kiongozi ya tume iliyotekeleza zoezi hilo anaweza kuwa lilienda vizuri kwa ujumla Jimi Ndaishimi ya nafamisha kuwa kasoro ziitokea katika usajili wa pikipiki ndogo maarufu Jeho Kuki ama skuta kwa kiswaili ukipenda na baisikeri kutokana na kwamba vyombo hivyo havi na vibari maarumu bada ya mkutano huo waziri wa usalama ameagiza kulegirea zoezi hilo la kusagili pikipiki na baisikeri zisizo tumiwa katika biyashara kusafilisha abiria na mizigo Tunaendelea na tarifa yetu ya habari 5,000,100 za sukari zinasafilishwa kutoka nje ya nchi ili kujaribu kuziba pengo la bidhaa hii wakati huu kuna uhaba wake. Raisi wa Burundi ametangaza hayo Jumaa hii akizungumza na viongozi vya habari. Ivalito na heshima yeye amefafanua kuwa waagizaji wa bidhaa sharti uzingatie mfumo wa viwanda Ha, mfumo wa ulinzi wa viwanda viandani kikiwemo kiwanda sosumo ili kufiepusha kukwama. Tumusikrize anatafsua kwa kesuaili na Didye Nionzima. Kuagiza sukari ugenini sharti kuwepo mfumo wa kulinda sosumo. Kama kuna haja kushulikiwa na sosumo kwa sababu unaweza kuyangusha bila kujua. Badala yake kuikwamua iwe imara ili kukiwa swala la uhaba wa sukari So sumo ifuatidie kiasi kinachopatikana Ninajua kuwa tunafanya haya Tunayunga mkono kwa sababu hata sasa huenda kunatani rfukumi zilizopo njiani ilikuisaidia Tatizo tulilo nalo tunaviwanda vidogo vingi vina vya tumia sukari Nsiangalie kuwa sukari ni matumizi ya nyumbani tu Wakikuambia fangasi mnadhani kuwa hakuna sukari mle Mnafikiri kuwa imena haitumii sukari Angalieni Kuna viwanda vidogo vina enekana, kufunga milango kutokana na ukosefu wa sukari Inamana kwa amba watumiaji wake wameongezeka sana Kwa hiyo tunalijadili Ninauhakika kuwa tutapata suluhisho Hata miwa tunapanga ilimwe na raia waiuze Kisha shamba lile litafufuliwa Hata ninadhani kuwa tayari limefufuliwa Kwa sababu nilipo ya shuhudia ya kitambo Nilikuwa nimemtuma waziri nikimwambia Nenda uka Mwenyewe. Awali tulikuwa tukizembea sana ila imani kuwa hakuna shida leo. Na mtarifa hii nanilea kujia moja kwa moja kutoka studio zitu zizopo hapa jijini bujumbla kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viungaziaki lakini waliyo kumikuwa ni wanatupata kwa miya na moja. Wanafunzi miasaba sitini na watatu wa shule ya kabingo ya pili itarafani giharo mkwani utana wanasema kuenda haja katika vichaka na mabonde kwa kuofia kuangukiwa na mabaki ya thio. Shule yao inaweza kumaliza karibu miaka bila msalani wanawalimu. Wanasema kujisaidia katika kaya za mazingira, Mwale mkua shule hiyo analeza kwamba vio vilibomoka kwa sababu viligengwa kwenye ardhi ya mchanga inayo didimia sana. Anaomba serikali mashirika na wengine waleo na uwezo kuchangia ili kujenga sehemu za haja za kisasa. Katika utawara wanafamisha kutamua swara hilo na kwamba wanaendelea kupiga hodi hapa na pare ili kupatia Hili kupata ufadhiri. Kutoka Rutana, Viniste Nila Mhaga na Marezo zaidi. Shure ya kamingo ya piri tarafani Giharu Mukwani Rutana. Ina wanafunzi 166 na watatu na warimu 20. Shure hii inatatizo lakosefu wa avjo kama tulivzo ona. Wanafunzi wanawutaka kuenda kaja, huwenda misituni inayozunguka shure. Warimu na watendaji kwa upande wao wanatumia vya zaakaya mbarimbali jirani na shure hii. Wanafunzi walio hojiwa, wanasema kwamba wanasafili hadi misituni, wakihofia kutumbukia mitaroni ya avjo vize. Pia, wanahofia kwa amba huwe na wanyama wengine wakajificha kwenye mabaki ya vjo hivi vya zamani wana yomba serikari kuwa jenge ya vjo. kwa upande wake saimana jehaa mkurugenzi wa shure hiyo anasimakuma tatizo hilo lipo tangu mnyaka ine ilio pita. analipoti kuwa vjo vili vjo jengu mwaka ilifumbini na nani vimebomoka bada ya hayo kutokea kamati ya usimamizi wa shure na wazazi wakajiunga kwa kujenga vjo vengine sita lakini pia vili bomoka kutoka na muundo wa radewa mucanga mukoenzi huyu anaogopa magonjwa kutoka na uchafu na anaogopa kwamba wanafunzi waweza wakaumwa na nyoka na wanyama mbalimbali wakiwa misituni anaomba serikali kuwajengia vyoo vya kisasa upande wa tarafa wanafahimisha kwamba tatizo la ukosefu wa vyoo kwa shule ya Kabingo ya 2 wanalifahamu na wanalipoti kwamba wako katika harakati za kutafuta msaada ili shule hiyo iwe na vyoo kutoka Kabingo mkoani Rutana Veniste Ntiramphaga Radio Isanga Niro Shukurani veniste nila maga Wanaume wanao katika katika vya ushirika shirika Wanaweza kuomba mkopo katika banki ya wanawaki kulingana na banki yo kiongozi mkuu wake Hameweka wazi hajumwa tano hii mkuuani karusi Katika mkutano tano wakuhimiza vya ungozi tawara kusu shuri za banki yo Marisa Romendaba Haliye ametolea wito wanawaki mkuuani humo Kuwasirisha miladi yao ya maendeleo katika banki hiyo na baadhi ya watumishi wa umma hasa walimu wa mkoa ni Kayanza wanaleaa shughuli wanazofanya nje ya muda wa kazi kwa zinawasaidia kujikimu hasa wakati huu harama za maisha zinaendelea kupanda Wengi wao wanasema kujihusisha na uchukuzi kwa kutumia pikipiki, biashara ya kuwamisha pesa kupitia simu za mikononi na nyingine hawa ya kijiri. Anatole Akeza kiongozi wa mashirika ya wafanya kazi mkowani humo, anawataka kufanya shuhuli hizo wakizingatia kuanda vima ya husura tiba ya kazi ya kesho yake. Habari za kimataifa. Dar es Salaam Baraza kula Chadema limeunga mkono uamuzi wa, wa kamati kuu ya chama hicho wa kuwafuta wanachama wa bunge 19 wa viti maalum miongoni mwa hao ni pamoja na aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la wanawake Bawacha Halima Mde kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC mkuu wa chama cha mawasiliano na mambo ya nje John Mrema amesema baada ya uamuzi wa baraza kuu hatua inayofuata ni katibu uh, nikatibu katibu kuwa chama chadema John Mnika Kuandikia barua ya kumtarifu speaker wa bunge la Tanzania Kuhusu wamuzi uleofanywa na baraza ku, kwa hatua zaidi Ikiwemo ya kutangazwa kuvuliwa ubunge wao bada, kuta, bada tarifa hiyo kumufikia speaker wa bunge sheria ya Tanzania inaeza iwapo mbunge atafukuzwa Uwanachama na chama alicho, kilicho mpeleka bunge ni Ubunge wake utakuma Kampara Uganda na Tanzania zimetulia na saini Mikataba katha ya ushirikiano Ikiwa ni pamogi na Tanzania Sasa kuyendelea kununua sukari Na dawa za kupunguza makari Ya mamukizi ya virusi vya ukimwi ARV Kutoka nchini Uganda Kulingana na shirika la haba la ufaransa RFI hi imekuja kufuatia ziara ya skumbiri ya raisi wa Tanzania Samia Sro hasa inchi Uganda ili hapo jana Jioni, ambapo imekubaliwa kuwa Uganda itauzia Tanzania tani rufukumiya sukari, hatua ambayo ime mufraisha raisi mu na kuisifia inchi hiyo Girani. Na kusema kuwa haku, hawana tatizo na Tanzania kwa sababu hakuna mfutano kati ya Tanzania na Uganda. Kwa hiyo kazi yao ni kuzingatia zaidi usarama miundombinu na Biashara Kauli hii imeungwa mkono na raisu wa Tanzania Sami Asuru Hassan amba inchi yake imeengia kwenye mkataba na Uganda wa kujenga bomba la mafuta kutoka hoima paka bandari ya tanga ambao viongozi wanasema mchakato unaendelea vema. Na mpenzi msikizaji tarifa ya mchana waleo haina cha ziyada Uskusi kuungana nasi katika tarifa nyingine za hapo jioni Lakini eh, bada ya sauti yangu kutoka hapa studio Vipindi vingine vinaendele mimi Romar Deniwa Yivuze <mulia>